Hej och välkommen till en liten biospecial av Projekten Jag och Alex har också varit på bio och sett en skräckes. Min första på bio ska jag tro. Faktiskt Det jag inte mig undan, men han lockade uh, faktiskt. Då har sett en del. Hur, hur kommer du säga att det är en lucka, måste jag fråga. Det blir intressant, Anna. Mm. Är det vårt svenska inslag i filmen? eller? Kanske lite, lite. Men... Eller filmens goda rykte och uh, trailern. Baserat mm. Stephen King. Nej, jag skäck och det blir lyckat så kan det bli jävligt lyckat. Yeah. Jag känner mig sugen bara. Okay. Och så hade jag lärat upp min sig för 1990 här om uh, veckan. Ja, just därför jag blev lite så uh, Ja, för jag, jag, jag gillar historien det. fast uh, att den kanske inte kom till sin rätta men att idag på bio kan man våga lite mer. Ja precis. För det, 1990 kom den ut som miniserie. Då har de förmodligen inte så stor budget att leka med. Eller? Nej, precis. Det var ju inte samma sak då. Nej, ja, definitivt inte. Och de fick ju liksom mildra hemskheterna lite, märker man ju. Ja, det, det var det första som slog mig. Fade to ja. black. <laughs> det är det, det är det. När blodet kom. Ja, ja. oh herregud. Vilken skillnad det var. Ja. Det man tar med sig från miniserien egentligen det är ju Tim Currys prestation. För jag tycker att han är Usch. Ja, han är att bara magnetisk. Men även barnskådelserna tycker jag var ett imponerande. Och sen vuxenskådelserna jag gamla det. Jag hade förväntat mig katastrof men det var, var okej. Okay. Det var ett par stycken som jag kände igen. och sådär. Ja, hur som helst. Nu ska vi inte snacka miniserien utan den riktiga filmen. The Real Deal. <laughs> Filmen som kom ut förra veckan. Ja. ja. Vad tyckte du nu? Första skräckfilmen på bio? Jag första någonsin. <laughs> jag ser den nu. Men äh, jag tyckte den var roligt bra på alla sätt. Mm. Den, den var absolut läskig och obehaglig. Men äh, byggde upp alla karaktärerna så omsorgsfullt. De blev liksom riktiga. Man bryr sig om dem faktiskt. Ja, absolut Men De känns äkta Mycket begåvat gängskålser Jo ja, ja, vi har ju bland annat Finn Wolfhard Från Stranger Things mm. Ja, det var han jag kände till Sen innan Ja, det är lite Stranger Things-känsla Plus lite extra skräck och ja, det, ju... det ligger väl till, åt alltså, ja, till grunden För den här sortens Barnumssänet Ja, den <laughs> typ, ja, utspelas väl 88-89 där Ja 80-tals. Nostalgisk, precis ja, som Danger Things. Exakt. Så det passar ju att de uppdaterar till det från 50-tal. Lyckat drag. Sen blir det minnesvärd får man säga. Ja, det var lite det. Alltså, just vad jag höll Tim Currys prestation så högt så började man lite säga hur ska han lyckas med detta. Men jag tyckte han gjorde det roligt bra också. Ja, verkligen. Tim Curry är rätt mild jämfört <laughs> Ja men alltså jag tänkte lite på det på någon annan äh, ett riktigt clown. Men, äh, Jag tänker på äh, Jokern i Batman mm, alltså nej. Jack Nicholson jämfört med Heath Ledger deras prestationer. Äh, ja, det är Där Bill Skarsgård är kanske lite mer kaotisk, lite läskigare Medan äh, Tim Curry är väl lite mer showman. Yeah, ja, sung och dansman. Ja, driver med dem, alltså driver dem till vansinne. Medan Bill Skarskov då skrämmer dem till vettet istället. Utnyttjar deras respektive rädsla. Liksom. Ja, så det känns som den är lite mer trogen boken än vad jag har läst om. Men... Ja, absolut. måste lyckas Det med. inte bara den traditionella skäcken, utan också deras hemförhållanden som är... Rätt disturbing <laughs> Typisk uh, Stephen King-anda Kan man säga mm. Lite uh, traumatisk Barndom och lite så Ja, verkligen Ett extra jubbhag i att <laughs> Fler bortnät Du verkar gilla den <laughs> <laughs> Ja Jag, jag satt jag Och tänkte liksom ja, En stabil trea Mhm. Mm eller vägen och så... Jag tror bara några sekunder efter jag satt och tänkte det så blev jag skrimmlig. <låder> det blev lite... Ja, men en stark då kanske. Så jag vet inte. Vad ja, var det? Speciellt sen? Nej, jag, jag tyckte... Där är en dom som tycker skrämde livet av mig. Jag tänker tyck, att du jämna mer, men... <låder> ja, ja, ja, ja, jag tycker jag med Och så är det liksom... Det här när... Man vet ju lite när... Nu kommer du att bli skrämd. Ja, Men när de ändå lyckas med det det, det, det gillar jag när de liksom lyckas att skrämma dig ändå. Ja. Ibland kan man räkna in det. Nu kommer jag. Men det kan ju blunda. Ja, blunda. Men nej. Ja, jag, jag gillar verkligen bioskapskapsprecension. Så är jävligt bra faktiskt. Jag är jävligt mm. himpan. Jag, jag, jag vi blev ju väldigt så här förvånad för att jag tänkte, miniserien är på tre timmar och denna var på två. Och då tänkte jag, ja men då har de klippt bort allt det här onödiga som de kanske har med i tv-serien. Mm. Och ju längre tiden gick och de var fortfarande barn så blev man, jaha. Ja, ja du har inte läst det på att det är bara första. Nej, det hade jag inte. Okej. Okay. Utan det ser jag sen. Mm. -hmm. Jag läste vidare lite så. Så detta är ju, ja, deras period som barn. Mm. Som var mer tillbakablickar i, TV, i miniserien då. Fast det är den där starkaste biten. Ja, det är ju den, är ju den som är värd egentligen. Mm. Inte när uh, du blir och liksom. Nej, det är lite mer Quinch Så därför tycker jag att denna störs är väldigt bra som i första del. För att se om den kan göra något ännu bättre i andra. Det vet du fan. Ja, den har ju fortfarande fått uh, gröna ljus igen. Vad har men då är lärning jag får. det lärningen har gått väldigt bra. Regissören och hans fru som producerar, de, de håller på att jobba på det. De håller redan på med storien, och de har redan försäkrat sig om att den stora rollen är kvar i uppföljaren, det vill säga bildskådespelarna. Ja, det ska komma fram. så han även om det inte riktigt har fått grön ljus igen, så är han klar för filmen. Mm, ja men det var det tror jag, det är bara en tidsfråga så, <laughs> när vi, Det är en stor succé ja. Ja, Jag tycker att två timmar och en kvart Den pågår lite för länge Det var äh, en scen i ett hus En bit i i filmen Jag kände att oh, är det, redan? Ja, det är final redan Det var Showdown här Fast den höll på en, <laughs> en bra stund till <laughs> På gott och ont Det så många fler bra set pieces Moments ja, ja. Men äh, ja, lite för länge Jag snudde nästan på högsta betyget Ett tag men du får landa på en stark fyra En ja, stark fyra mm. Jag var väldigt så, inne på en trea innan jag, sen, När jag liksom väl har sett den alltså, Jag skulle göra en stabil fyra mm. När jag liksom hade till, uh, känt efter För jag är lite kluven För jag, jag ville ju samtidigt ha med hela storyn alltså att, För det är alltid en gambling Och bara köra halva berättelsen Och så räkna med att det blir succé ja, Kanske lite självförtroende Ja yeah. Ja, eller får man ändå ge dem. Mm. Men de har ju med den äh, intressantaste biten liksom, när äh, de är barn. Om mm. man får se Pennywise mycket. Pennywise, yeah. The Dancing Clown. Lagom mycket. Ja. hans ja, det... inkarnationer. Fantasifull sadist. Det får man faktiskt säga. <laughs> ja, men äh, man blir jävligt sugen på Stephen King efter detta i alla fall. Mm. Och jag, jag äger en hel del titlar hemma själv. Så man har ju börjat se om flera av dem som man har sett på ett bra tag. Ja, man kan väl få en liten lista. Jag har sett några stycken, men det finns ju väldigt många filmatiseringar. Och ja, det, är ju, det är väl över 100 titlar. Mm. Sen har, ju, har han ju även producerat direkt till TV och Sönta också. Så mm. han, han, är, han är ganska flitig. Ja, det får man säga. Men jag tycker att hans styrka är ju inte egentligen i skräcken, utan det är ju Karaktärerna. Mm. Och det är kanske det man märker av i den här filmen också, att de har verkligen kämpat med karaktärerna och allting. Ja, tydlig bakgrund alltså. Mm. Rika karaktärer som så, så. bortskås oss. Det är ja, lite, lite roligt att se 80-tals mobbare istället för de här 50-tals som är assholes. Mm. Ja, mer hockeyfrilla. <laughs> riktigt mullet. Ja. Nej, men äh, absolut, säger Även om jag inte är ett stort skräckfan. Mm. det är inte bara på skräck, det är bara film. Mm. På bra, alla plan. Det är bra drama. Mm. Med inslag av. Coming of age-drama med inslag av Juttek-klown. <laughs> <laughs> ja, just det, där är en annan scen äh, som. Äh, jag, jag, jag tyckte det var så obehaglig. Det bilder men Jag, jag tänker vara inne på biblioteket jag tyck, Vi, vi säger inte mer än så mm. Men de, Det här eh, talesättet Uncanny Valley Ja Det, det stämde verkligen in där jag bara, Det var så obehagligt Jag tyckte det var så obehagligt fy fan. Kom inte Vi tar det efter <laughs> ja. Nej fy fan Alltså nej fan jag säger den. Gör det. Det är en av de bättre mm. filmer på bio i Ja, yeah. det får vi stå för. bara ta mm. <laughs> yes. det Yes. Men då tackar vi för oss. Tack för den här gången. Vi återkommer snart med ett riktigt avsnitt. Yeah. Fullängdare som man säger ibland. Feature. Feature. Full längs <laughs> <length> episode. Ja. <Yeah. laughs> Tack hej. Tack hej. Puss, hej.